Ba ikusortu baino lan ja bat dina bako hori erabantzen endailean eta hori okupatu zuten leku bat ondartzen eta bueno azkenean bueno, porrot bat izan zen edo, eta ikusi zen utxune bat gero hori eta hori endailean, eta hori bueno, sortu benuen endaiz eta mm -hmm. hori bueno, ja, bat zago lagurte edo aldarrik apen horrekin mm -hmm. e, Bien, bizaltean herriko txeko gobernuare aldatu eginda e, politikari batzuk eta besteekin ere hitz egiteko aukera izan duzu, eh? Baina ikusten botzua ez dagoela haitzina e, eba aurrera egiterik. Ez, bueno, e, salada berrirekin egon ziren ez batzuk, baina, bueno, ez ere horra ziberria ginen, eta, bueno, ez genuen ere aman hain beste dinamika hau, eta gero, ja fin duen uen dinamika, eta, ya, ja, zen arrorekin bildu ginen, eta dena, errikotxean, eta, bueno, ez du erantzunik, bueno, erantzun nahi zanda, beti ez ez. Xinorain. Bai, lekurik ez dagoela. Da, da Aldiz egia da azken ilabeteetan, bueno, kaserna zarra baliatzeko aukera hortxe mai gainean zegoela, ezta? Uste dut proiektu bat ere aurkeztu duzu horri bai, begira. Bai, eh onda proiektu bat hori gurean zeuden hori, e, lokal hori emozuela gure esku edo beste bielkarte batzuekin, Lanetik gehin eta IPkarekin, Eta erabiliko alko denuela, baina bueno, ikusiu bakarrik erabili dezakegula Ekitaldi bat edo bi egiteko urtean, eta guk beste zerbait eskatze gugok. Mm -hmm. Zer da, eskatzen mazutara? Ba, leku bat bilerak egiteko, ez dugu lekurik, e, hor biltzeko ja leku bat, bilerak egiteko, gauza guzteko leku finko bat, eta gero ez bakarrik ekitaldiak egiteko. E, Taierrak, ez da e, leku bat, jendeak jakin dezan hor dagoela hori, ta, Bai, jendea geroztagoillo grultzeko lehor ta. Mm -hmm. Azken batean gazteen topagune bat, ezta? Bai. Eh, izarare, bueno, hain ba, daitez gaztean sambeladatik, eh, lekurik gabe baina egia da, dinamika bat da duzuela. E, gauzak antolatzen eta gar. Bai, bai, bada magu hori. Lau urte ba antolatitu hitzaldeak, tailarrak eta holako gauzak ta, bueno. Bai, herriko bestetan ere par, mm. e, parte hartzen duzue, eh? Bai, eh beti irioetan meti txozna hartzen du eta azken urtean edo jar, jarri izan du ere egin zen duzorek eta ere bizintxoak pixkat e, flogo xamarro da biltzela eta bueno, saiatu uh -huh. gara ere indartik txartzen hor. Uh -huh. eh, zer bat lagun edo, zer bat endaiar biltzen zarete, indaitzen? Ba, e, bueno, eh, depende, depende ari ez, hori beste egiteko edo txozna... E, Txotzen jodeko orduan, asko egual Ogei edo beti uh. Beti agode, baina bero Egunerako ba, eta zunean Zaiagoa eta gutxagoa uh. Bai, ikusten motu eh, endaian e, aukera gutxi dagoela? Bai, ni gusten dugu bat ere hori e, Ez gala asko ezagutzen gure artean eta Beti kanpora, hien da kanpora joten dela edo zerregitera uh. e, Kanpora, doni bai, loitzu nira, bai, irun aldera Fungi da, beno, ba, e, leku egoki baten beharra duzue, zuhiltzain e, kaserna ez bada, e, beste nun baiten, ez da, hori da, galde, galde egiten buzuena. Eh, bai, bai. Hmm. Eta, e, errikotxean erantzuna beti beti ezkorra izatela diozue, m, lekurek ez dagoen lako, edo e, beste, beste arrazoiten batean ematzen bote. E, behaien hartzea da, ez dutela leku librerik, errikotxean e, lokal librerik ez dagoela, enda ian. Hmm. Alternatibarik ez dute eh, maten mm, ez. Mm. Hori da e, Proiektu hau Hori eta e, Honekin ba ator, etorriko litzateke beste proiektu Aten mendik irurtetara edo Baina bueno, ez er finko mm, Baina irurte asko bira Engazten txatarek egiago e, Hori dela medio, esan bezala bendoren Bostuntan ergarretaratze de egiten buzue Eta e, etzarete geldituko Leku bat luartu garte mm, Hori alguro hau Hmm? Beraz, elgarretaratze, lehen da biziko elgarretaratzea, do, abia puntua besterik ez, ez? Beste, bai. itzordu batzuk ere, ego deialdi batzuk ere, aurrikusia bikizu. Bai, e, martxo arte, hori, e, e, hileko lehenengo aste uruan, dolarun batean, beti elgarretatze zaken goitugu. Hmm? Ez beti, hori, leku berdinan edo, oain dikze asteke dago hori, baina, bueno, egongo ira, eta gero, martxoan ja gaztegunarekin, ja tradizioen gaztegunarekin bukatuko gugu, eta er, Hor pizkadalarria ya finkatzen dugun ta jendea batzen zenun. E, gaztegunerako zer ari prestatzen? Bueno, ba zetetik eh. hori egun egun polida tantolatzea, kontzertuak, baskari baskari herrikoia, hori boteoa ta... Ongi da, ba, deialdia, eh, gazte luzarren eman duzue, abendoren bostu honetan esan bezala, goizeko amaiketan eh, aipatu dugu endaiako gazteen entopagune horretarako lekua behar duzutela, dinamika martxan baitu zue, baina gogon hartu beharra dugu eskualde eskualdeko beste gazte asamladekin, harreman eh, bueno, estua duzuela, biziklita martxa eta beste ere parte hartu behar duzutela. Bai, eukioen unbestek ezka bat itantzen hori, e, Ondoko herriak ez genituela, ondoko herritako gazteak ez genituela ongi ez hauten, hori, gizik eta martxan e, gauzapogitak inditu guta, baina erlazioan ahokagua didez mugaz bestaldeko ondarribi irungo gaztekin, urruinarekin beti izan dugu eta ere behira eta lesakakokin ere harremana Indartzen doa eta oso pozitio gai Ego eraz berdina bute, ez da Irunen eta ondarri bian eperaien artean ere askiez berdina Baina leku fisikoari bai. dago kionez ez da Baina ondarri bian gazte saia hor dute gutien ez Eta irunen lakasitarekin ikusiko da <him> Ez egertatzen den, beno, ba, endaia momentuz e, alduzuten moduan, ez da? Bildzen zarete, ez da gubakoitzaren etxean edo, oztatu batean edo... Eee, bueno, bildzen ginen lehen e, errikotxean, errikotxe aurran, eta uh -huh. orain hori ostatuetan eta... Uh -huh. Hora, alde nekuan. Bai, negoa baitator, ez? Hai. <laughs> Zaiagoa da. Ongi da baikera altuna mi esker eta izanuntza vale, e, kuraila Vale, mi esker.